Після вступу Червоної армії у Чернівці шляхи Кароля Штефанчука і Гельмута Гартля розійшлися. Кароль якийсь час перебував в Воунівському підпіллі на Буковині, а коли розпочалася німецько-совєтська війна, отримав наказ перебратися на Холмщину. Гельмут відразу після прибуття у Фатерлянд наполегливо добивався авдієнці у Рудольфа Гесса. Але це йому не вдалося. Його відразу призвали до війська і направили в танкову частину, що дійла в Йогославії. Де перебувала Марія Видатка, не знав ніхто, але і Кароль, і Гельмут не втрачали надії її відшукати. Кароль у 1941 році добився відрядження у Париж, де після виконання справ організації потинявся трохи українськими та російськими емігрантськими колами, розпитуючи про гарну високу панну Марію з дивним прізвищем Видатка. Марно. Ніхто не чув, не знав, не бачив. Кароль засумував. Проте намірів розшукати Марії не полишав, а почав обдумувати, як би йому виклопотати в проводу відрядження в Лісабон, а потім у Лондон, Істамбул, Америку, Канаду. У його житті з'явилась мета, і вміло розподіливши свої сили між роботою у підпіллі та її досягненням, Кароль впевнено дивився у майбутнє. Або він досягне того, чого прагне, або загине в боротьбі. Якщо станеться друге, то водночас розв'яжуться усі проблеми і втратять актуальність і Марія, і срібна монета на шиї поряд із хрестиком, яка, однак, іронія, причина і наслідок поряд на одному ланцюжку, і решта срібних, які без сумніву викрав у квестера Булака на його напарник, друг ворог, нині підданий Райху Гельмут Гартер. Тому, крім основної мети знайти Марію, у Карла була ще підмета знайти Гельмута і поговорити з ними щодо долі срібних, які він вивіз із Чернівців. Швидше за все він передав їх своїм окультно стурбованим фюрерам, бо ж Геносе Гартель – дисциплінований партієць. А якщо якимось дивом срібні залишилися в Гельмута, то можна викупити їх у нього, бо ж він не знає, що це за гроші. Зрештою, можна об'єднати зусилля і поділити виторг. Поділити гроші не важко, але як їм поділити Марію? Надія лише на те, що істинний Арієць, член НСДАП і, вірогідно, офіцер СС Гельмут Гартель одружиться з якоюсь золотокосою, сіроокою Гретхен і під впливом спільного вечірнього читання їхньої біблії Mein Kampf забуде про Марію. Особу невідомого, але є підозра що слов'янського походження. Щоправда, Карлові декалог теж не рекомендував одружуватися з чужинкою. Та, по-перше, де це написано, що Марія не українка. По-друге, в незалежній українській державі пан Штефанчук буде не останньою людиною. А по третє, йому, діючому бойовикові, до лямпи усякі декалоги, складені екзальтованими фанатиками. Життя диктує свої декалоги. Гельмут на Каролів, жаль, не вподобав собі жодної нордичної Гретхен, а балканськими містами, якими проходила його танкова дивізія у вільний від бойових дій час, хоча які там бойові дії на Балканах 1941-го розшукував Марію. На Карлове щастя безрезультатно. У 1943 році Карл Штефанчук, тоді уже чотовий УП, був поранений в одному бою з мадярами на Волині. Поранення було не важке, у передпліччя, але сталося зараження і з'явилася загроза втратити руку. Карл, вирішив для себе, що краще смерть і віддав свою долю у божі руки. Командування переправили його в Галичину, де він заліг у стодолю одного надійного сільського Газди, дружина якого лікувала Кароля травами. Харчувався він сухарями, кисляком, цибулею і яблуками. Дуже сход, але рана почала заживати. Гельмутове того року теж було не з медом. Після балканського курорту він потрапив на Східний фронт. Там він збагнув, що таке справжня війна, і засумнівався у божественній геніальності фюрера. В Росії під Прохоровкою у нього з'явився шанс згоріти в танку, але дивом рятувався. Зате танкова дивізія «Вафен СС» – мертва голова, у якій Гельмут служив командиром взводу, була розгромлена вщент Пораненого і опеченого унтерштурмфюрера СС Гартля підібрали санітари і відправили в тил. Там він через причинену поразкою на курській дозі плутанину потрапив до румунського санітарного потяга, який по трьох тижнях смиканням туди-сюди степами України довіз його до стаціонарного військового шпиталю у Чернівці. Ще в потязі, прийшовши до тями, Гельмут кинувся до своєї валізи, яку дисциплінований фельдфебель польового шпиталю, згідно з інструкцією, випотребував у тилової служби розбитої дивізії і завантажив у потяг разом із непритомним офіцером. Ніби все на місці – бритва, мило, одеколон, білизна, теплі шкарпетки, майнкамф у коленкорових палітурках, парабелом у кубурі з двома обоймами, не вистачає літрової пляшки шнапсу. Зате ось у японському махровому Ришнокове воно – шкіряний мішечок зі срібними монетами крадіїв Шнапсу не привабив. Ці монети, які він за наказом тоді другої людини в партії Рудольфа Гесса вивіз із Чернівців, які зобов'язаний був віддати особисто в руки Геноса Гесса, він справжній націонал-соціаліст Гельбут Гартель не загубив цими страшними фронтами. Ось! Гельмут, скориставшися тим, що його сусіди по купе спали, висипав монети з мішечка на матрас, перерахував – всі 29 на місці, сипав назад до мішечка і сховав у валізу. Добре, але кому він тепер це срібло віддасть, якщо Рудольф Гес ще два роки тому втік на літаку у Велику Британію? Тоді, в 1940 році, коли Гельмут, виконавши завдання ГЕСа, прибув до Райху, через німецьку бюрократію, помножену на партійну дисципліну, він не зміг зустрітися з другою людиною в НСДАП і передати йому замовлене «срібло» репатріанта Гартля негайно призвали до війська і як такого, що вміє кермувати, а втом направили в танкову дивізію, яка саме вдарила по його славі. Звичайно, Гельмут міг підійти до бригаденфюрера і пояснити ситуацію, що, мовляв, йому треба до ГЕСа, але сам ГЕС під час їхньої зустрічі і викладення суті завдання застеріг щодо суворої конфіденційності цієї операції. А після інциденту з літаком, що приземлився у Великій Британії 1900 1941 року Гельмут навіть не загикався про свої зв'язки з ГЕСом. Тепер він не знав, що робити. Добитися авдієнції у райсфюрера СС Гіммлера і передати срібло йому? Але ж в такому разі доведеться викласти домовленість з ГЕСом, а це, хто його курятника знає, можна і в констабір втрапити? Ні, краще мовчати. А ці давні гроші хай собі лежать. Як пам'ять про, що не кажи, а щасливий час – у передвоєнних чернівцях Модний цивільний костюм Доступні різні напої яка хочеш їжа Дружба з Каролем З Марією Боже, це ж не вернеться ніколи А якщо й повернуться ситі часи То я, Гельмут Гартель Уже буду не той Не веселий, безтурботний гарний хлопець А зневірний, поранений Обпечений чолов'яга Гельмут вийняв з валізи скриньку з причандаллям для гоління і в дзеркальці, вмонтованому у віко, почав роздивлятися себе. Очі, ніс, рот неушкоджені. Це добре. Але опік відключиться до лівого вуха захопив трохи щоки. Знак залишиться до кінця. Бороду неможливо буде запустити. Хіба що вуса. Але чому ти згадав про бороду? Хіба не ясно? Адже вже зрозуміло, що Райх війну програє, і неважко здогадатися, що робитиму переможці з есесівцями після війни? Щоправда, він есесів лише по формі, а так звичайний бойовий офіцер-танкіст. Але спробуй потім довести переможцям, східним більшовикам і західним демократам, що ти не просто ЕС, а Вафен ЕС, яких кидали на фронтах на пекельні ділянки, не доведеш. Тому, мабуть, доведеться переховуватися. А без бороди і чорних окулярів, як це робити? Через тиждень Гельмут трохи одужав і почав ходити. А ще через тиждень вийшов у місто. У польовій сіро-зеленій формі, лише з есесівськими черепом, на пілотці з ціпком і рукою не перев'язів він пошкандибав чернівцями. Боже, ти чарівне, барвисте, гамірне місто, яке небезпідставно називали хто Східним Вінним, а хто маленьким Парижем. Сірість, пригніченість, страх. У деяких цивільних, що траплялися на вулицях серед численних румунських військових, жандарів, поліцаїв, Гельмут читав на обличчях в одних якусь приреченість, а в інших – зловтішну тривогу. Було ясно, що приречені розуміють, що знову з цього міста треба втікати, а тривожні напружилися у прочутті чергової зміни влади. Друга Румунія закінчується, і невдовзі прийдуть другі москалі. Бо фронт неспинно котиться на захід, і ніхто вже нічого не може змінити. Гельмут зайшов у ресторан «Лукулус» на Панській. Відвідувачів було мало, переважно румунські офіцери і спекулянти, які робили гешефт на війні. Кельнер неприховано вороже подивився на прибулого есесівця – Гельмут зробив для себе ще одне неприємне відкриття – нацистів у його рідному місті не люблять. Він пильно подивився на Кельнера, відзначив його круглий вид, сірі очі і великі селянські руки спитав українською. Що маєте доброго їсти, пити? Доброго мало. Кельнер з ворожого став дружелюбним і зацікавлено розглядав есесівця, що так добре розмовляє його рідною мовою. Але… Він багатозначно замовк. Але, але… – підтвердив Гельмут. – Я маю чим заплатити. Є вуджина підчеревина села, іспанські маслини, сир, а якщо хотіли би пообідати – ні. – зупинив його Гельмут. – Лише закусити, а якщо до вина? Є контнарі. Гаразд, принеси літер контнарі і наріж шмат підчеревини з цибулою і маслинами. А хліб є? Лише житній, пане офіцери. Та й добре, неси. Коли Гельмут допив вино і почав збиратися, в ресторан зайшов невисокий офіцер в поліційній уніформі Гельмут придивився і впізнав свого шефа по службі в Чернівецькій кримінальній поліції Віктора Попеску «Шефе, ви в уніформі? Вперше бачу» Він підвівся на зустріч прибулому «Гарт!» Попеску звирушився і очі його наповнилися слізьми, він стиснув Гельмута в обіймах «Гельмуте, ти тут?» «Боже, як давно я тебе бачив в То був зовсім інший світ!» Вони сіли за столик. Гельмо замовив рому і тієї самої підчеревини. Кельнер, почувши, що вони розмовляють румунською, трохи насупився, але дефіцитного продукту приніс в досталь. Чомусь йому цей есесівець поліглот сподобався. Після того, як вони трохи випили, Попеско розповів, що коються в Чернівцях. Як багато розвелося кримінальників і як тяжко йому їх ловити. Бо вже немає в поліції таких професіоналів, як ти, Гельмоти, і Кароль Штефанчук. А ви не знаєте часом, де Кароль? Розчулено, бо спогади про передвоєнні чернівці, про веселе життя і, звичайно, про Марію переповнили його, спитав Гельмот. Знаю. В українській банді, тобто в тій їхній повстанській армії. Бачиш, Гельмута, як пропаганда збаламутила й мене? Я ж бо знаю, що УПА – не банда, бо в них є ідея, а от вихопилося. Та й не міг би Штефанчук піти в банду, занадто він панський. Це правда. Мусив погодитися Гельмут і розповів колишньому шефові, як воював на Східному фронті, як горів у танку, як потрапив у Чернівці. Бачите, в якій уніформі змушений ходити містом, у якому до війни шпацірував у наймодніших костюмах? Гельмут критично оглянув свій мундир з латками від куль і штани, які він мав на собі тоді під палаючим танковим комбінезоном. Вони ще випили, полаяли цю безглузду війну, а потім по песку сказав таке, від чого Гельмут нараз протверезів. А знаєш, Гельмуте, я недавно бачив ту гарну панну, з якою ви з Каролом колись швенділи ресторанами. Що? Де? Тут, але розумієш... Що розумієш? Кажи! Гельмут став нестямним, як його фюрер на трибуні Кажу, я бачив її в гетто Що, в якому гетто? А, та вона ж не жидівка Не знаю, але я там її бачив Правда, вона гарно виглядала і не схожа була на мешканку гетто Мені треба йти туди Рішуче сказав Гельмут і почав підводитись Почекай, Гельмуте, Зупинив його попеску Сядь, послухай мене Уяви собі, ти приходиш до гетто і постаєш перед охороною. У обпаленій залатаній уніформі, з рукою на пов'язці, з ціпком. До того ж, не тверезий. Що має думати охорона? Справді, охорона такого волоцюгу забере в комендатурну предмет перевірки особи. Гірко згодився Гельмот. А що робити? Ще трохи полікуватися, аби міг ходити без ціпка, а потім я тобі дам офіцерський шкіряний плащ і підеш тверезий. Але ж, якщо вона там, то і буде, а якщо її немає, то й зараз нічого не вдієш. Через тиждень гельмут без ціпка і перев'язі в чорному шкіряному плащі, розтягнутому на грудях так, аби було видно петлиці офіцера СС і залізний хрест на шиї, підійшов до контрольно-пропускного пункту Чернівецького гетто. Пропуск. Байдуже ковзнув по ньому румунський унтер-офіцер. «Який пропуск? Ти що, не бачиш, хто я?» По-німецьки закричав Гельмут. «Пропуск!» Повторив румун і перегородив дорогу карабіном. Гельмут завагався. Лізти на пролом, буде стріляти. Залишається повернутися і виробити собі в кондитурі пропуск. Він уже збирався йти, коли побачив, як з гетто вулицею Іона Крянге йде блискучий опель-капітан. Унтер-офіцер підняв рогатку – Гельмут дався вбік, аби пропустити авто, поглянув на його пасажирів і ледь не зумлів. Поряд із водієм-унтерофіцером у черній уніформі СС сиділа Марія. Гельмут, натямлячи що чинить, кинувся навпереми автомобілеві і вперся руками в решітку радіатора. Водій ледве встиг загальмувати. Офіцерка вискочила з авта, глипнула на Гельмута, на митві й очах майнула якась людяна іскра, але відразу ж очі стали сірокрижаними, і вона залементувала німецькою мовою з прузьким акцентом. «Ви що, зваріювала, Унтерштурмфюрер? Якщо життя набридло, то для того є Східний фронт. Ану, геть з дороги!» «Маріє!» – забулькотів Гельмут. «Струнко перед старшим зазванням!» – вирискнула Марія. Гельмут лише тепер зауважив на її петлицях відзнаки оберштурмфюрера СС. Вона підійшла до Гельмута, пильно подивилася йому в очі, відсторонила рукою в сірій замшовій рукавичці, сіла в авто і поїхала. Гельмут поплентався в місто. Того дня він відніс шкіряний плащ Вікторови по песку, і вони так напилися, що заночували у рідній квестурі. Через тиждень Гельмут зібрався в Берлін, аби замильдуватися в головне управління вафен СС. Він сидів у вокзальному ресторані і чекав на потяг. Коли прийшов час сідати у вагон, він вийшов на перон і побачив на двірцевій стіні оголошення комендатури румунською та німецькою мовами. Увага! Розшукається небезпечний злочинець. І фотографія Марії в есесівській формі. Він придивився до тексту прикмети, зріст волосся, очі, підривна робота, шпигунство, диверсії, викрадення таємних документів. Носить уніформу офіцера СС, володіє багатьма мовами, вирогідно англійська або американська шпигунка, винагорода. Гельмут за допомогою ножа здер зі стіни центральну частину листівки, ту, де світлина, сховав у кушеню і пішов до потягу. Після того, як фронт прокотився Західною Україною, командування УПА – дало наказ сформувати кілька похідних груп, які мали пробратися на території, окуповані західними союзниками. І цим продемонструвати світові, що УПА – національно-визвольна армія, що воює проти двох тоталітарізмів – гітлерського і сталінського. Кароль Штифанчук потрапив у групу «Ударники-2» під орудою сотника Михайла Громенка. Ішли вони ночами, вдень переховуючись і відсипаючись у лісах. Словаччину пройшли щасливо, місцеве населення співчувало українським повстанцям, ділилося харчами, а деякі молоді хлопці навіть намагалися записатися в УПА. Проблеми почалися в Чехії. Цивільні вбачали в УПівцях бандитів, а новостворені спецслужби розпочали на них полювання. Майже через день група вела бої. Проте ударники 2 не дали себе оточити. І втрачаючи бійців, економлячи кожен набій, потерпаючи від голоду і ран, все таки прорвалися через кордон і увійшли в Баварію. Тут їх уже ніхто не переслідував, і вони, обминаючи чати американської армії, заглибилися якомога далі на німецьку територію, а біля Мюнхена здалися окупаційній владі. Американці роззброїли їх і помістили в табір для інтернованих. Там на них чекало ситне харчування, зміна білизни, гаряча вода і вдосталь мила. Наступного дня сотник Громенко вишукував вимитих, виголених, причепурених ударників, запросив американського полковника та кількох військових журналістів зі США, Франції і Великої Британії і зробив політичну заяву від імені головного командування УПА. Мовляв, українська повстанська армія – силова структура українського народу, який веде націонал-визвольну боротьбу, донедавна проти нацистського тоталітаризму, а тепер проти комуністичного деспотизму. Американські військові взяли до відома, а журналісти попросили копії заяви. З часом табором поширилися чутки, що західні союзники видають інтернованих совєтській владі. ОН у Австрії британська армія силоміць передала совєтам козацьку бригаду генерала Краснова. Багато козаків чинили самогубство, аби не потрапити до рук сталінських катів. Але після того, як британці не видали Сталіну бійців дивізії СС Галичина, бо це, мовляв, польські, а не совєтські громадяни, у півці трохи заспокоїлися – вони переважно теж не були підданими СССР. Американська військова влада оголосила інтернованих ДІПі, переміщеними особами, і суттєво послабила режим. Деякі, серед них і Карл Штефанчук, розбули собі цивільний одяг і почали від'їжджати в Мюнхен, аби вивчити ситуацію щодо свого майбутнього. Чимало його товаришів вважали, що боротьба за Україну продовжується в новій фазі – пов'язуючи ці надії з евентуальним збройним конфліктом між демократичним заходом і комуністичним сходом. Але Кароль, розмисливши тверезу, дійшов висновку, що Україна вкотре свою війну програла. І вирішив демобілізуватися. Тим більше, що він мав чим зайнятися у цій Європі, Треба шукати Марію, Гельмута і покупця на реліквію. Або у вигляді її частини, що теліпається на лицюжку в короля на шиї, або, якщо пощастить, вкратити повному комплекті, навіть зі сувою пергаменту як письмовим доказом. Для початку Кароль засів за англійську мову, якою його з дитинства навчав батько завзятий англофіл. Спілкуючись з американськими офіцерами, Кароль за короткий час відновив набуте в молоді роки знання цієї мови і навчився нового настільки, що його взяли перекладачем до штабу табірної адміністрації. За роботу американці платили, тож Кароль побачив деякі перспективи. На першу зарплату він справив собі більш-менш пристойний костюм – капелюх та італійські півчеревики, а потім почав частину грошей відкладати, а нарешту – сидіти коло пива. Життя налагоджувалося. Одної неділі Кароль дозволив собі крім пива випити ще кілька порцій вишнівки, йому стало тепло і, сидячи в гаштиці, він дивився в вікно поглядом переможця. Війна закінчилася, починається нове життя – Тож треба знайти у ньому своє місце. Повз вікно пройшло двоє американських військових. Кароль байдуже знив по них, ковтнув пива, і до нього дійшло. Він, не взявши капелюха, махнувши рукою стривоженому кельнеру, мовляв, здаткнися, зараз повернуся, вибіг на вулицю і наздогнав військових. Це були жінка-сержант та Мурин-лейтенант. І жінка була Марія. Карл схопив її за руку вищі лікті. «Я знав, що знайду тебе!» Вона рвучко обернулася, повільно вивільнила руку і задумливо подивилася на Карла. «Невже ми знайомі?» «Та як же, Марія? Чернівці! Хризофілія! Пан Пантелеймон!» Карл це вимовив українського, але жінка й далі дивилася на нього нерозуміючим поглядом. «Ви, певне, п'яні? Чер... Я вперше в Європі!» Вона говорила, як коріна філадельфійка – «Ви помилилися?» Здоровенний Мурин, її супутник, поклавши руку на кобуру пістолета, загрозливо посунув на Кароля. Жінка жестом зупинила його, зміряла цікавим поглядом Кароля, обернулася, і вони пішли. Спантеличений Кароль повернувся в гаштет. Не таке вже це життя безхмарне. Не хотілося більше ні пити, ні мріяти. З безнадійно зіпсованим настроєм він повернувся в табір. Через кілька днів на ім'я Кароля прийшла посилка безворотньої адреси. Якби не та зустріч з прикримкінцем у Мюнхені, Кароль би дуже здивувався, а так – ні. Він не міг помилитися. В уніформі американського сержанта була таки Марія. Він розпакував скриньку. Там було повно гарних, дефіцитних речей, переважно американських – Цигарки з верблюдом і запальничка зі студебекером, ручний годинник «Невада» на шкіряному ремінці, блокнот у штучної шкіри по і авторучка «Паркер» – безпечна бритва з пачкою лез і велика пляшка одеколону, дві літрові пляшки скотчу і м'ясні та рибні консерви. Та не це добро найбільше втішало Карля, а те, що лежало на самому дні. Загорнута в цигарковий папір листівка – Давнє, випущене ще за Старої Австрії, з видом на центральну частину Чернівців, на зворотньому боці було написано «Хризо – так, філія – можливо» українською мовою. На честь такого великого свята Карель влаштував бенкет, скликав усіх своїх товаришів по групі «Ударники-2», нових знайомих і кількох американців – Звісно, що двох пляшок військи не вистачило, він трохи, поплюндрувавши свої фінансові запаси, докупив ще питва і їстівного. Навіть наступного ранку, коли дошкуляло похмілля, відчуття щастя в Кароля не минало. А ще через кілька днів, без жодних зусиль з його боку, Карлови запропонували нове місце працівника у Франкфурті, в штаб-квартирі американських окупаційних військ, з більшою платнею і натяком про можливий дозвіл на в'їзд до США». Фантазія Карлова працювала безперебійно, як військова бюрократична машина, і прибувши у Франкфурт, відчув себе уже 100% американцем. Він навчився жувати гумку, широко на всі зуби посміхатися і де треба і не треба вставляти в розмові «Окей». Кароль чекав, що ось-ось у його житті з'явиться Марія, тобто сержант армії США, який без сумніву вже опікується його долею. Але час минав, а ніхто не приходив. Він легенько пробував розпитувати про неї у штабних, але марно. Аби завантажити себе якимось вагомим сенсом, Карл взявся розшукувати Гельмота. Як у передслужбовцем американського штабу, перед ним – Відкривалося багато дверей. І невдовзі він з'ясував, що Гельмут Гартель відразу по репатрації був призваний до війська. Воював у Югославії, потім у складі дивізії СС «Мертва голова» потрапив на Східний фронт. Воював добре, має бойові хрести, на Курській дузі був тяжко поранений, вижив, брав участь у героїчній обороні Берліна. Де зараз – невідомо. В списку воєнних злочинців не значиться. Карл, продовжив пошуки. На ґрунті захоплення санскритом він зблизився з майором військової розвідки Вільямсом, який до війни викладав у Гарварді, і якось зачаркою дізнався, що багато есесівців емігрувало в Аргентину. Це переважно навіть не військові злочинці, Чарлі, розповідав майор. А середня ланка. Вони не знають, як ми разом з росіянами поставимося до них і вирішили закраще не спокушати долю, а втекти за океан. Тим більше, що аргентинська влада їх радо приймає. Марія на його обрій не виникала, тож Карль вирішив, що треба щось робити. Мабуть, варто знайти Гельмута, якщо решта срібних у нього добре, якщо ні, з Аргентини не важко перебратися до США». А щоб його туди впустили, Кароль виклопотав собі довідку про працю на користь американської армії і посвідчення ДІПі з дозволом на в'їзд у США. Зібравши заощаджені гроші з документами працівника окупаційних військ, він прибрався в Париж. Купив собі фальшивий паспорт громадянина Бразилії і виїхав у Лісабон. Там Кароль прибув у порт і першим чином перерахував свої статки – Стало сумно. На квиток до Буенос-Айреса грошей вистачало, але не більше. Кароль уявив собі, як спускається з пароплави на аргентинський берег без цента грошей у кишені і категорично відкинув цей варіант. Залишалося два інші – знайти роботу в порту, а ким ще як недокером, або влаштуватися матросом на якийсь корабель, що йде в Латинську Америку. Згодом з'ясувалося, що в докери беруть лише членів профспілкового синдикату, а в матроси – за наявністю морського паспорта. Кароль кілька днів потинявся портовими корчмами і з'ясував, що є підпільний ринок матроської праці, треба дати хабар. Він відірвав від сеться 20 британських фунтів і того ж дня уже йшов у Ріо-де-Жанейро на пасажирському португальському пароплаві в чині молодшого матроса. Було тяжко. Він виконував найбруднішу роботу. До того ж, не знав португальської мови. На щастя, інші матроси були такі ж самі, як він. Волоцюги безнадійних документів, і незабаром між ними виникла певна солідарність. Допомагали один одному опонувати нехитре ремесло молодшого матроса, ділилися необхідним мінімум знанням португальської мови. Наприкінці тижня у Кароля навіть з'явився вільний час, і він занудьгував. Дізнавшись, що на пароплаві є газетна ядка, пішов собі купити щось до читання. Лісабонські газети тижневої давності, а які журнали? Все португальською, Була одна лондонська Guardian, яку Карл відразу ж купив. Потім з нічев'я погортав якийсь японський журнал на газетному папері «Татку Небесний». А це що таке? Біля однієї статті, там де вміщують портрети авторів, він побачив «Світлину Марії», Насамперед, Кароль купив цей журнал, а потім почав думати: невже вона у Японії? Хоча це не обов'язково, журнал схоже, якийсь науковий, тож друкуватися можна і через пошту. Але що ти зробиш, коли весь журнал суціль в навіть без англійського «суммарі»? Треба шукати перекладача. Кароль втерся в довіру до старшого стюарта і з'ясував, що жодного японця на пароплаві нема. Прибувши в Бразилію, Кароль першим чином порадів з того, що зекономив гроші, а потім почав шукати знавця японської мови. В публічній бібліотеці йому порадили звернутися до журналістів. Кароль відшукав редакцію газети, назви якої второпити не зміг, відрекомендувався англійським студентом і спитав про японіста. На його щастя, власний кореспондент цієї газети був саме в редакції і за випавку переклав статтю, що цікавила Кароля – португальською. Карль уже зміг прочитати ім'я автора. Марія – видатка. Гарвардський університет США. Ага, ось де вона. Лише неясно, в якій ролі. Студентки, якоїсь аспірантки чи, може, професорки. Від неї всього можна чекати. Потім він знайшов журналіста-італійця, який теж за розпиту на двох пляшку скотчу переклав статтю «італійською». Кароль, крім рідної української, добре знав румунську і німецьку, непогано польську, англійську, французьку і трохи гірше санскрит. А ось італійську геть погано. Він понишпив бухіністичними крамницями і знайшов італійсько-російський словник. як російською він теж не все розумів, то відшукав собі російсько-німецький словник. Таким чином, Кароль нарешті прочитав Марійну статтю. Називалася вона релікві. Окультних орденів. Один абзац Кароль в японському журналі обвів червоним олівцем і зробив переклад українською. Потім трохи подумав і переклав його ще й німецькою. Незважаючи на безсонну, проведену за словниками ніч, Кароль того ж дня виїхав у Аргентину. В Буенос-Айресі, попиячивши з місцевими журналістами, яким видавав себе за німця, дізнався, що здебільшого есезівці осіли на півдні. Отож, Кароль вирушив на південь. А перед тим заробив 100 американських доларів за роботу журналістського негра. Він написав серію статей про повоєнну Німеччину, які в іспаномовному варіанті підписав один багатий журналіст з гучним ім'ям. Кароль, як його навчили знаючи люди, рухався вздовж узбережжя і робив екскурси в країни: з Буенос Айреса в Санта-Роса, з Стрес Айроса в Неукен, з Вєдми в Сан-Карлос Барічоле і так далі. Скрізь він рекомендувався німцям знатіком на есесівське минуле і обережно розпитував про Гельмута. В Санта-Круз колишній слідчий Гештапо сказав йому, що штурмфюрер СС Гартель у Ріо Гальєго під Челійським кордоном. Працює механіком по дизельних двигунах. Карл заробляв де міг, навіть брався копати ями на цвинтарях, але гроші безжалісно танули. Він спродав усі свої речі – шкіряну валізу, велюровий капелюх, шовкову краватку, потім черга дійшла до подарунків з анонімної посилки – годинника, запальнички, авторучки. З вартісного в нього залишився лише срібний ланцюжок на шиї з хрестиком та монетою і сувій пергаменту, але вже без срібних кілець. Обшарпаний, голодний, нестрижений і неголений, свій у середовищі портових волоцюх Ранньої південноамериканської осені Кароль прибув у Ріо Гальєго. Майстерня з ремонту дизелів у місті була лише одна, тож він вирушив туди. Гельмута він не впізнав. З майстерні вийшов якийсь засмальцьований дядько з обпеченою шиєю у дірявому капелюсі. Втім, Гельмут теж не впізнав худого люмпака, що відірвав його від роботи. Ось тут я живу, Каролю. Гельмот запросив його до халупи, оббитої рубіроїдом. Звичайно, не палацо, але я маю саморобний душ. У халупі було бідно, але дуже чисто. Вони помилися під душем, вода для якого нагрівалася сонцем. Гельмот дав Карлові чисту білу футболку, проодягнувся сам і витягнув з шафи літер червоного вина і шматок козячого сиру. А тепер кажи. Весело почав гельмут. Що привело тебе аж сюди? Тебе шукав. «Може, скажеш, що з дружніх спонукань?» «Ні, звичайно, мотиви в мене суто меркантильні. Адже це ти викрав тоді у квестера Болокана капшук зі срібними монетами, га, Гельмуте?» «Я – Каролю». «Але навіщо?» «Якщо чесно, я не знаю. Мені Гес дав наказ добути те срібло, потім я потрапив на фронт. Гес утік до Англії». «Де вони?» Кароля пересохло горло, але руки так затримтіли, що він не зміг піднести до рта склянку вина. Тут. Зі мною. Тут. Розчурено перепитав Кароль. Тут. Підтвердив Гельмут. Кароль випив склянку вина і сказав. Чи є тут десь пристойна кнайпа? Є ресторан, два пінгвіни, а що? У мене є остання десятка американськими грішми. Давай підемо туди, вип'ємо чогось доброго і ти усе дізнаєшся. Гельмут замкнув свою халупу, а Кароль узяв пахву японський журнал, і вони пішли в центр Ріо Гальєго. У двох пінгвінах зайняли столик на терасі під парусиновим тентом і замовили пляшку енесі, сиру брі і зеленого салату. Випали. «Слухай», – запитав Кароль, – «а звідки ГЕС знав про срібні? Важко сказати. Очевидно, він мав інформацію, що вони десь у Чернівцях, тому й дав мені авдієнцію». А коли дізнався, що я тримав їх у руках, мало мене не Заспокоївшись, Заспокоївшися, дав о той наказ. А тепер прочитаю ось це. Кароль кинув перед Гельмутом японський журнал. Жартуєш? А... Кароль взяв журнал і розкрив його на сторінці з Маріїною статтею. Гельмут впізнав Марію, трохи почервонів, а потім здивовано кинув. Якби я ще знав японську. Читай! Кароль витягнув з кишені папірець з перекладом. Гельмут почав повільно читати вголос. 30 срібних тетрадрахм, які скарбник синедріону Міфер Кант. Стривай, я дам тобі німецький переклад. Він поміняв папірці і Гельмут прочитав швидше. Зрозуміло, сказав він дуже серйозно. Але в мене лише двадцять дев'ять срібних. Я знаю, сказав Кароль і повільно зняв шиї ланцюжок, витягнув з нього монету і нігтям великого пальця високо підкинув її догори. Вона весело перекидалася, і в проміні сонця, що заходило, мінилася то срібним, то багровим блиском. Вони дивилися на цю гру світла і починали багато чого розуміти: наприклад, що вони вже не будуть бідними, що для них розпочнеться нове життя, що вони, очевидно, поїдуть в США, що вчитися захочуть, зрештою. Швидше за все у Гарварді. По-візантійській багряне сонце торкнулося опірою, і Срібняк, один з тридцяти, за яких Юда з міста Каріот продав Ісуса з міста Назарет, впав на стіл, орлом догори. Король заночував у Гельмута. Вранці, прокинувшись майже одночасно, обидва подивились у вікно. Погода, холодний дощ із мокрим снігом підтвердила зміни, які поволі відбувалися в їхніх настроях – Ставало незатишно, потім погано, далі препогано. Це і не похмілля, бо що вони там випили? Слухай, протягнув замислено Гельмут, розпалюючи спортівку під кавником. Я й сам починаю десь так міркувати. Прибив його, Кароль. Що? Здивувався Гельмут. Що немає в нас грошей на поїздку в Америку? Сказав Кароль. А мене туди ніхто й не пустить. Сумно промовив Гельмут. «Ну й до цього її, такого норову!» – вибухнув Карль. «Кого, Америку чи...» – завагався Гермут. «Чи-чи...» – недобре буркнув Карль. «Знаєш...» – напевно почав Гермут. «Мені потрібен напарник у цій майстерні. Замовлень багато, сам ледве встигаю. А в мене є вибір...» – знизив в плечі ми, Після кави і нехитрих канапок сиром вони запитально подивилися один на одного. «Я не знаю...» Сказав Гельмут В тебе на них більше прав А давай їх знищимо Твердо вимовив Кароль Як? Переплавимо до дідька, скільки вони завдали Ти впевнений? Так Вони пішли в майстерню Там Гельмут розігрів невеликий ковальський горн на газі Взяв у руки маленький тигель І питально подивився на короля. Той взяв усі тридцять сріпнаків І висипав у тигель, який Гельмут одразу поставив у горн. Після цього обидва полегшено закурили. Коли в тиглі забулькало срібло, Кароль узяв смужку міліметрової сталі і почав на земляній долівці викопувати хрест глибиною десь на два пальці. Лий Срібло полилось у заглиблення. Вони тупцювали довкола, Зрештою, краї канавок обвалилися, срібло розтеклося долівкою і в результаті випливилася безформна фігура, віддалено схожа на павука. Коли воно охололо, Гельмут узяв його кліщами і кинув у скриньку з кольоровим металом.